ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ קנען. ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור, הבה לנו לחם, ולמה נמות נגדך, כי אפס כסף. ויאמר יוסף, הבו מקניכם, ואתנה לכם במקניכם, עם אפס כסף. ויביאו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים, ובמקנה הצאן, ובמקנה הבקר, ובחמורים, וינעלם בלחם, בכל מקניהם, בשנה ההיא. ותתום השנה ההיא, ויבואו אליו בשנה השנית, ויאמרו לו, לא, לא נכחד מאדוני, כי אם תם הכסף, ומקנה הבהמה אל אדוני. לא נשאר לפני אדוני, בלתי עם גווייתנו ואדמתנו. למה? <תאז>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 וזרעתם את האדמה, והיה בתבואות, ונתתם חמישית לפרעה, וארבע הידות יהיה לכם לזרע השדה, ולאוכליכם, ולאשר בבתיכם, ולאכול לטפיכם. ויאמרו, החייתנו, נמצא חן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה. וישם אותך יוסף לחוק עד היום הזה,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 ואסך היא דבריך, ויאמר הישע ועלי, וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיתה.